Мома, огън и вода. В частен разговор с една сестра, учителя каза, когато нямате достатъчно вяра, с много мъчнотии във вашия живот не можете да се справите. С вяра, мъчнотиите се премахват лесно. Когато работи божественото, да не вмесвате човешкото, за да вървят работите ви. Стана въпрос за чистота. Учителя каза. Една дреха е чиста. И когато се опетни, може да се изпере. Обаче, все ще се знае, че е била опетнена. Затова, който има чиста и неопетнена дреха, да се пази, да не я омърси. Има една истина. Човек, колкото и да е грешен, това засяга само личността, но не и неговата душа. Човешката душа, чиято и да е тя, винаги е чиста и красива. Сестрата сподели. Мнозина искат да бъдат близо до тях и то в интимна връзка. Какво отношение трябва да имам към тях? Те искат да се греят и ти им дай да се сгреят. Ти си огън. Обаче гледай да не изгасят огъня и за това пази известно разстояние между тях и себе си. Ако се приближат много, ще изгасят огъня. Повдигна се въпрос за любовта. Учителя разказа на сестрата следния пример. Една мама е обичана от двама души. Двамата се ревнуват един друг и са скарани заради нея. Какво отношение трябва да държи към тях? Учителя зададе този въпрос на сестрата, но тя мълчеше и сам отговори така. Тя трябва да стане и огън и вода. По този начин ще разреши задачата си, ще ги примири. Това значи, че ще прояви божественото, вечното в себе си, ще прояви душата си. Така че всеки, който се приближи до нея, ще се преобрази. Божественото ще се събуди и ще заговори в него. Тя трябва така да прояви божественото, че тези двамата млади да се издигнат и да се примирят.